Розділ 14. Хіро втуплюється в мініатюрний телеекран у лівому горішньому куті картки. Екран розгортається і стає поганеньким 20-дюймовим телевізором на відстані витягнутої руки. Запускається відео. Це вбогий запис футбольного матчу зі старшої школи на 8-мм плівку. Десь із 60-х. Звуку нема. Що за гра? «Одеса, Техас, США», – відповідає бібліотекар. Л. Райф, захисник номер 8 темна форма. Це вже зайві деталі. Можеш підсумувати? Ні, але можу подати короткий зміст. У каталозі міститься 11 записів футбольних матчів. У випускному класі Райф грав за команду штату Техас, друга ліга. Потім вступив до університету Райса, отримав академічну стипендію. Пішов у тамтешню футбольну команду. Є ще 14 записів Ігоря з коледжу. Отримав ступінь магістра комунікацій. Доволі логічно, враховуючи, ким він став. Він став спортивним репортером на телебаченні у Г'юстоні, тож є ще 50 годин відеозаписів із того періоду. Звісно, переважно це запораті дублі. Після двох років на цій роботі Райф пішов у бізнес до свого двоюрідного діда – фінансиста. Той заробив капітал у нафтовому бізнесі. У каталозі є кілька газетних фрагментів на цю тему. І всі вони, судячи зі змісту, текстуально пов'язані. Тобто можна припустити, що в них спільне джерело. Презреліз. За тим п'ять років немає жодних згадок. Він щось готував. Пізніше з'являються нові історії, переважно з релігійних рубрик місцевих газет у Г'юстоні. Вони детально описували пожертви Райфа різним організаціям. Для мене це виглядає як інформаційний підсумок. Я думав, ти цього не вмієш. Я цього не вмію. Я цитував підсумок, який доктор Лагос нещодавно зробив для Хоні і Маркес у моїй присутності, коли вони переглядали ті самі дані. Продовжуй. Райф пожертвував 500 доларів церкві Хрещення вогнем у Гайлендс. Настоятель преподобний Вейн Бетфорд. 2500 доларів молодіжній лізі п'ятдесятників у Бейтсаді. Президент преподобний Вейн Бетфорд. 150 тисяч доларів п'ятдесятниковій церкві Нової Трійці. Фундатор і патріарх преподобний Вейн Бетфорд. 2,3 мільйона доларів на Біблійний коледж імені Райфа. Президент і декан факультету теології преподобний Вейн Бетфорд. 20 мільйонів доларів археологічному факультету біблійного коледжу Райфа та ще 45 мільйонів доларів астрономічному факультету там само. І всі ці пожертви він зробив іще до гіперінфляції? Так, сер. Це були, як то кажуть, грубі гроші. А Вейн Бетфорд це той преподобний Вейн, що керує райськими брамами преподобного Вейна? Саме він. Хочеш сказати, що преподобний Вейн належить Райфу? Йому належить контрольний пакет Асоціації райських брам. А ця організація міжнародна і керує, зокрема, мережею райських брам преподобного Вейна. Окей, давай рухатися далі. Хіро зіркає понад окулярами і пересвідчується, що Віталій ще й близько не під'їхав до місця концерту. Тоді відхиляється на спинку і починає переглядати зібрані лагусом відео та газетні вирізки. У ті ж роки, коли Райв пожертвував преподобному Вейну, у ті ж роки, коли Райф жертвував преподобному Вейну, він далі частіше з'являвся в бізнес-рубриках. Спершу місцевих газет, а з часом Wall Street Journal і New York Times. Особливо потужний сплеск публічності, вочевидь, заготовлений PR-никами стався після того, як ніпонці зі своїми старими друзяками спробували випрати Райфа з ринку телекомунікацій. І той виніс це на всеамериканський огляд викинув 10 мільйонів доларів на кампанію, яка переконувала американців, що всі ніпонці – просто брехливі схематозники. Триумфальна обкладинка The Економіст, після того, як азіати нарешті прогнулися і дозволили йому загарбати оптоволоконний ринок у своїй країні, а заодно і в більшості країн Східної Азії. Нарешті почала з'являтися бодай якась інформація про його життя. Елбоб Райф повідомив своїм джинсовікам, що хоче показати себе як людину, Запис біологічної передачі, що вилизувало дупу Райфа після того, як він купив собі яхту, списану урядом США посудину. Елбо Райф – останній з монополістів зразка 19-го Радиться з декоратором у капітанській каюті. Каюта і без того гарна з поправкою на те, що Райф купив цей корабель у ВМС. Але для самого Боба корабель недостатньо тихаський, і він хоче його випатрати і перебудувати. Далі кадри з Райфом. Той припихає своє бичачі тіло крізь вузькі переходи та круті східці, якими начинено корабель. Типовий понурий військовий корабель зі сірої сталі і нутро в нього відповідне. Але Боб запевняє інтерв'юєра, що незабаром усе кардинально зміниться. А знаєте, побутує така історія. Коли Рокфеллер купив собі яхту, це була якась дрібнота. 70 футів чи десь близько того. За тодішніми стандартами – мізер. А коли хтось звертав на це увагу і питав, чому в нього така маленька яхта, він просто пильно дивився у відповідь і казав «Хто я, по-вашому, Вандербольд?» «Ха! Ну, я запрошую вас на борт моєї яхти!» Ральф каже це, стоячи на великій відкритій ліфтовій платформі разом з інтерв'юєром та всією знімальною командою. Ліфт рухається вгору. На тлі тихий океан. Коли Райф закінчує виголошувати свою репліку, ліфт піднімається на самісінький поверх, камера розвертається, і ось ми вже дивимося на палубу авіаносця Ентерпрайз, колишній власності ВМС США, нині приватної яхти Елбоба Райфа, що здолав систему оборони генерала Джима і Глобальну службу безпеки адмірала Боба у лютій боротьбі на аукціоні. Елбоб Райф захоплено оглядає простори злітної палуби авіаносця, порівнюючи її з деякими районами Техасу. Він пропускає, що було б чудово засипати частину палиби землею і розводити там худобу. Ще один нарис. Цього разу для бізнес-мережі знятий явно трохи пізніше. Повернення на «Інтерпрайс», на якому вже закінчили переобладнання капітанського офісу. Елбо Брайф, володар Етеру, сидить за столом, а тим часом йому навощують вуса. Не так, звичайно, як у то жінки вкривають собі воском ноги. Йому просто розгладжують і випрямляють кучеряві завідки вусів. Обслуговує його низенька азіатка, яка робить усе настільки делікатно, що навіть не заважає йому говорити. Переважно про намагання розширити свою кабельну телемережу на Корею і Китай та під'єднати ці мережі до великої оптоволоконної магістралі, що тягнеться через увесь Сибір і далі за Урал. Ну, знаєте, робота монополіста ніколи не закінчується. Не буває ідеальних монополій. Завжди здається, що тобі ніколи і ні нізащо не отримати тієї останньої десятки відсотка. А хіба в Кореї вже не діє легітимний уряд? Там буде найбільше проблем з регуляціями. Райфри фригоча. Ха, ха ха знаєте, мій улюблений спорт – спостерігати, як державне регулювання намагається не відставати від решти світу. Пам'ятаєте, як вони навернули мабел? Заледве. Репортерці трохи більше за двадцять. Вам же відомо, що це було, правда? Монополія голосових комунікацій. Правильно. Ми з ними були в одному бізнесі – інформаційному. Передавали телефонні розмови маленькими мідними дротиками по одній за раз. Уряд накрив їх саме тоді, коли я започаткував кабельні ТВ-франшизи у 30 х штатах. Ха! Можете в таке повірити? Це ніби вони навчилися правити кіньми в ті часи, коли на сцену вже вийшли модель Ті і літаки. Але ж кабельне телебачення не те саме, що телефонні системи. На тому етапі, звісно, це була локальна система. Але коли в тебе є локальні системи по всьому світу, досить їх з'єднати, і ось у тебе вже глобальна система, розміром як телефонна, але передає інформацію в 10 тисяч разів швидше. Передає зображення, звуки, дані та що завгодно. Неприкритий піар. Півгодинна реклама – єдина мета, якою дозволити Ел-Бобу Райфу висловити свою позицію щодо конкретної проблеми. Скидається на те, що кілька програмістів Райфа, люди, котрі розвивали його системи, зібралися і створили профспілку. Нічого на річ для хакерів. І подали колективний позов проти Райфа, заявляючи, що він установив у їхніх будинках аудіо- та відео-жучки, цілодобово контролював їх усіх, де з них переслідував, деяким хакерам погрожував за те, що сам називав неприйнятним життєвим вибором. Скажімо, коли одна з його програмісток зайнялась оральним сексом зі своїм чоловіком у власній спальні, наступного ранку її викликали в офіс до Райфа, де той називав її лярвою-содомиткою та сказав пакувати речі. Скандал навколо цього так до пік Райфу, що той відчував потребу просадити ще кілька мільйонів на ще трохи піару. «Я торгую інформацією», – товкмачить він у Лесліві лакузисті і псевдожурналісті, яка бере в нього інтерв'ю. Він сидить у своєму офісі в Х'юстоні, здається дещо хворобливим. Уся телевізія, що потрапляє до споживачів усього світу, проходить через мене. Більшість інформації, яка передається мережею ЦРК, проходить моїми мережами. Мета-світ, весь стріт існує завдяки мережі, яка належить мені, яку я контролюю. Але це означає, як трохи поміркувати на цю тему, що коли програміст працює на мене, коли він працює з такою інформацією, він наділений величезною владою. Інформація у нього в голові і вже нікуди звідти не дінеться. Вона мандрує з ним, коли він увечері йде додому. Боже милостивий, та вона клубиться і перефарматовується в його снах. Він обговорює її з дружиною. Однак, хай біс, він не має жодного права на цю інформацію. Якби мені належав автомобільний завод, я не дозволяв би робітникам брати виготовлені машини, щоб поїхати додому, я не дозволяв би їм позичати інструменти, але саме це відбувається щодня о п'яті вечора по всьому світу, коли мої працівники йдуть додому. Коли в давні часи вішали конокрадів, перед смертю вони обсцикали собі штани. Бачите, це був остаточний знак того, що вони втратили контроль над своїми тілами, що зараз помруть. Розумієте, первинною функцією будь-якої складності істоти є контроль сфінтерів. А нам це недоступно, тож ми працюємо над удосконаленням наших адміністративних механізмів, щоб отримати змогу контролювати інформацію незалежно від джерела, як на жорстких дисках, так і в головах наших програмістів. Ну, можу сказати більше через конкурентів, але я маю всі підстави сподіватися, що років через 5-10 такі речі вже не будуть проблемою. Півгодинний епізод наукової телепередачі, що стосується нової конфронтаційної науки інфоастрономії пошуку радіосигналів з інших сонячних систем. Альбуб Раيف має у цьому питанні особистий інтерес, коли національні уряди виставляють на аукціон своє майно, він його скуповує. І таким чином уже придбав кілька радіообсерваторій та об'єднав їх у мережу, використавши своє славнозвісне оптоволоконне підключення. Тепер у нього є велетенська антена, як ціла планета Завбільшки. Він прочисує небеса 24 години на добу, шукає радіохвилі, що передають інформацію від інших цивілізацій. І чому, запитує інтерв'єр, відомий професор із MIT, чому цей звичайний нафтовик зацікавився настільки складними і абстрактними питаннями? «Я щойно зшив цю планету до копи!» Райф вимовляє останню репліку з надзвичайно сардонічною та погордливою інтонацією такий собі гіперболізований акцент ковбоя, який запідозрив, що якийсь мудрегельянке надто глибоко засунув свого носа в його справи. Ще один ролик, очевидно знятий за кілька років після попереднього. Ми знову на Інтерпрайзі, але атмосфера знову змінилася. Злітну палубу перетворено на табір для біженців, просто неба. На ній рояться бенгладешці, яких Елбо Брайв підібрав у Бенгальській затоці, після того, як їхню країну змили в океан небачені паводки, спричинені вирубками лісів в Індії. Оце вам гідрологічна війна. Камера перехиляється, зазирає за край злітної палуби, і ми бачимо зачатки плоту порівняно невелике скупчення кількох сотень кораблів, які причепилися до «Інтерпрайза», сподіваючись на безкоштовний проїзд до Америки. Райф походжає між людьми, роздає Біблію в картинках і цілує маленьких дітей. Вони купчаться навколо нього, широко всміхаються, складають докупи долоні і кланяються. Райф кланяється у відповідь. Вкрай не згравно, але на його обличчі немає і сліду безтурботної радості. Він з біса серйозний. Містер Райф, а що ви думаєте про людей, які кажуть, нібито ви все це, це робите просто для самореклами? Цей інтерв'юєр намагається грати роль поганого копа. Бляха, та якщо я витрачатиму час, щоб сформувати свою думку про все на світі, то не зможу працювати. Відмахується Райф. Запитайте цих людей, що вони думають. То ви кажете, що ця програма допомоги біженцям жодним чином не пов'язана з вашим публічним образом? Аж ніяк. Далі склейка. Камера переходить на журналіста, який заповнює собою весь кадр. Хіро відчуває, що Райф намірився читати проповідь, але її вирізали. Одна з найбільших принад бібліотеки – величезна кількість запоротих дублів. Навіть якщо фрагмент відео ніколи не вмонтовували в жодну передачу, це не означає, що там немає корисної інфи. ЦРК давно вже запустила свої мацаки в мережеві відеотеки. Всі ці запороті дублі, мільйони годин відео, ще не були залиті в бібліотеку, переведені в цифру, але ж на них можна подати запит. Тоді ЦРК дістане відео з полички і натисне для тебе кнопку «Відтворення». Лагос уже все зробив. Запис на місці. Аж ніяк. Дивіться, плід – це медіаподія, але все значно глибше, універсальніше, ніж ви можете собі уявити. Тобто. Це медіаподія в тому сенсі, що без медіа люди б не дізналися про існування плоту. Біженці не велили б сюди і не липли б до корабля так, як зараз. І все це підтримують самі ЗМІ. Вони створюють нескінчений потік інформації, фільми, репортажі, та ви й самі добре це знаєте. Тож ви створюєте інфоприводи, а тоді заробляєте на інформаційних потоках, які ці інфоприводи генерують? Уточнює журналіст, відчайдушно намагаючись не загубити думки. Судячи з його тону, все це марнування плівки. Саме його ставлення підказує, що Райф уже не вперше дозволяє собі такі диватства. Почасти, але це дуже узагальне пояснення. Насправді все значно глибше. Ви, мабуть, чули про те, що індустрія живиться біомасою так само, як кити океанським крилем? Так, я чув цю фразу. Це моя фраза. І я її вигадав. Бачите, ну, такі фрази поширюються, як вірус. Фрагмент інформації переходить від людини до людини. Завдання плоту – залучити більше біомаси, оновити Америку. Більшість країн статечні, їм тільки і треба, що зберегти народжуваність. Але Америка – це стара, гуркітлива і смердюча машина, що рухається туди-сюди, підбираючи і пожираючи все на своєму шляху. А за собою залишає слід зі сміття змилю завширшки. Вона завжди потребує нового палива. Ви читали історію про лабіринт і мінотавр? Звісно, це було накрите, правильно? Журналіст відповідає вкрай саркастично. Він не може повірити, що йому доводиться все це вислуховувати. Він жалкує, що вчора не полетів до елей. Ага, щороку греки мали обира кількох незаймонок і відсилати їх на Денину на кріт. Тамтешні цар відправляв їх у лабіринт, а мінотавр з'їдав. Я колись ще малим читав цю історію і завжди гадав, що, що за хлопців жили на криті, що їх усі боялися, і без вагань віддавали своїх дітей і їм на поталу з року в рік. Вони мали бути до дітка брутальні. Зараз я дивлюся на це з іншої перспективи. Америка цим бідолашним бомжам на плоту має здаватися тим, чим Крит здавався жалюгидним грецьким сцикунам. Тільки що без жодного примусу. Люди, які живуть там, охоче віддають своїх дітей. Вони мільйонами відправляють їх у лабіринт на з'їжу. Індустрія годується ними, відригуючи зображення, фільми і телепрограми. Вона відригує їх у моїй мережі. Образи багатства і екзотичних речей, що перевершують усі їхні мрії. Люди отримують їх, і це дає їм якусь мрію, якесь прагнення. Це і є функція плоту. Він просто перевозить планктон. Нарешті журналіст остаточно відмовляється від намагань. Виглядати журналістами просто починає крити Елбоба Райфа. З нього годі. Це гідко. Не можу повірити, що ви так сприймаєте людей. Бляха, хлопче, ними біле пальто. Насправді ніхто нікого не їсть. Це ж образно сказано. Вони приїздять, отримують нормальну роботу, знаходять Христа, купують мангал від Вебера, а тоді живуть довго і щасливо. Що не так? Райф розлючений. Він горлає. Бангладешці позаду нього вловлюють емоцію і також засмучуються. Раптом один із них, страшенно виснажений чоловік із довгими обвислими вусами, підбігає до камери і починає волати. «Амала гежен бадам галдунце ар'є кусусу на анда!» Цей крик підхоплюють його земляки, що стоять поряд. Він котиться з літною палубою ніби хвиля. «Знято!» – журналіст повертається до камери. «Просто знято!» Бригада балаболів знову за своє. Тепер саундтрек складається з голосів тисяч людей, які перебувають в Лосулалії. Мовлення, що складається з безглуздих слів і словосполучені з ознаками осмисленої мови. У деяких відгалудженнях християнства вважається одним із дарів Святого Духа. Іменується «дар мов» або «дар говоріння мовами». В супроводі високого і мокрого, ніби хлюпання лайна, хихотіння Елбоба Райфа. «Оце і є диво мови!» – гукає Райф, перекрикуючи гамер. «Я розумію кожне слово, яке кажуть ці люди, а ти, брате!» «Йо, чувак, вирубай машинку!» Хіро відриває погляд від картки. В офісі лише бібліотекар. Зображення розфокусовується і тікає вгору гедді з поля зору. Хіро дивиться крізь вітрове скло авто. Хтось щойно стягнув її з нього окуляри. І це не Віталій. Я тут, чотириокий. Хіро визирає з вікна. Це у АйТі. Однією рукою вона вхопилася за борт машини, а в другій тримає його окуляри. Ти забагато часу проводиш в окулярах, зауважує вона. Побудь трішки в реальності, партнере. Там, куди ми їдемо, відповідає Хіро, реальності більше, ніж я можу витримати. Що ближче Хіро з Віталієм під'їжджають до широкої естакади швидкісного шосе, на якій має відбутися сьогоднішній концерт, то більше і більше магна пунів злітається на міцні залізні боки Фолькса, ніби таргани на твінки. Якби вони тільки знали, що в тому фургоні їде Віталій Чорнобиль власною персоною, вони б показилися і не б такою масою, що вбили б двигун машини, але зараз вони просто чіпляються до всього, що може їхати на концерт. Коли вони наближаються до естакади, будь-які намагання проїхати далі стають марними, бо трешери займають весь доступний простір. З таким самим успіхом можна взути підбиті залізними шипами черевики і спробувати пройти кімнату повною цуциків. Мусять боротися за кожний сантиметр сигналити і блимати фарами. Нарешті вони дістаються вантажної платформи – сцени для сьогоднішнього концерту. Поруч ще одна платформа, завалена комбіками та іншим звуковим обладнанням. Водії вантажівок, пригноблена меншина у кількості дві особи, відступили до кабіни звукача, щоб перекурити, і тепер розлючено втикають у рій трешерів їхніх заклятих ворогів із харчового ланцюжка автомагістралі. Вони не полишать свого сховку аж до п'ятої ранки, коли дороги нарешті спорожніють. Ще кілька поплавлених стоять поруч, курять сигарети, тримаючи їх двома пальцями, по-слов'янському, як дротики для дарцу. Вони розтоптують сигарети об бетон дешевими вініловими шкарами, підходять до фольца і починають вивантажувати апаратуру. Віталій натягує окуляри, під'єднується до комп'ютера у бутці звукача і починає налаштовувати систему. 3D-моделі стакади вже записано в пам'ять. Тепер треба лише зрозуміти, як синхронізувати затримки на різних кластерах динаміків, щоб максимізувати неприємне дзвінке відлуння.